Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min shururi angusdina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu bala mudlila lah Wa man yudlil bala haadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallahu wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhaladheena amanutatullaha hakka tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon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 Fa inna askala hadithi kitabullah wa khayral haji haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdathatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bin nar. Syarrul nabiy wa samadi syarulin sabrun ni'matullah alhamdulillah. Kita sudah membincangkan ayat yang ke dari surah Al-Fatihah. Ayat yang ke dan ke dari surah Al-Fatihah iaitu sminallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim Kalau ini kepada terjemahan dari sahih tafsir Ibn Kasir cetakan pustaka Ibn Kasir maksudnya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan tunjukkanlah kepada kami jalan lurus ibadah ini kalau kita lihat dari sudut bahasa kepada engkau kami beribadah akan engkau kami beribadah ibadah ini kalau di sudut bahasa jelas al-Asfahani maksudnya kerendahan khudur dikatakan tariqun mu'abbad tariqul mu'abbad artinya dan juga wama'irun mu'abbad artinya jalan yang telah diratakan yang memudahkan seorang untuk melaluinya ataupun unta yang sudah pun dijinakkan ini makna mu'abbad jadi makna dijinakkan ditunjukkan jadi isu syariah pula istilah syarak Ibadah itu ibarat Rangkaian cinta Ketundukan Dan rasa takut yang sempurna dalam diri seseorang itu Ini artinya na'bud Kenapa na'bud? Kita cinta kepada Allah SWT Lalu kita beribadah kepadanya Itu sebab kalau kita baca kisah tentang seorang Alim yang terkemuka Yang hidup sekitar 3, Kurung ketiga hijau di Baghdad Beliau ini bernama Muhammad bin Aslam. Pandangannya sebagai Al-Hasan Abu hasan Atusi. Beliau ini adalah seorang Syekhul Muhaddithin, Al-Hafiz dan dikenis sebagai Syekhul Islam. Al-Habib Abu al-Isbahani dalam kitab beliau Hiyatul Auliya menjelaskan bahawa beliau ini iaitu Abu hasan Atusi adalah seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa zuhud qanaah dan seorang yang cukup fasih dalam berbicara. Beliau ini boleh mengalahkan semua orang yang berdebat dengan beliau. Mengalahkan musuhnya dengan hujah. Yang cukup mantap. Bahkan beliau ini dipanggil seperti Imam Ahmad kurun tersebut. Imam Ahmad hidup sebelumnya. Jadi yang Tusi Abu Hasan Hassan Tusi atau Muhammad bin Aslam. Ataupun dibagi sebagai Ibnu Aslam ini yang sering kita sebut namanya. Dalam kuliah tafsir kita. Beliau ini setiap malam selalu menajak sampai... Sampai ke pagi dalam keadaan menangis kepada Allah SWT. Dan bila nak keluar daripada rumah, beliau akan bersihkan rumahnya, bercelak. Supaya orang tidak melihatnya telah pun menangis panjang-panjang malam. Demikianlah hubungan Ibn Aslam dengan Tuhan ini. Beliau ini pernah berkata dalam catatannya, catatan beliau. Menulis, menceritakan tentang riwayat hidupnya. Dia mengerti bahawa malaikat sering melihat, memantaunya. Dia berkata Alangkah baik kalau malaikat pun tidak melihat apa yang aku lakukan. Seandainya aku boleh melakukan ibadah tanpa dilihat oleh kedua-dua malaikat itu yang kita bincangkan dalam kuliah baru kiraman KTV Maqti'at. saya aku akan prefer aku lebih mengutamakan kalau mereka ni tidak melihat aku bimbang perasaan riak muncul Nabi. Itu sebab sidang mendengar di kuliah rasial kalau kita baca kisah tentang alim yang kabir ini, alim hebat ni Abu Hasan al-Tusi bila beliau-beliau meninggalkan ratusan ribu malahan jutaan manusia datang untuk mengiringi jenazahnya seperti dia Ahmad bin Nasr al-Khuzai ini riwayat hidup para muhaddisin telah pun dibukukan ditulis bagi contohnya siar alaminu bala oleh al Imam az kitab ini perlu dibaca oleh para asatizah masyaikh orang yang nak jadi seorang muzakir da'in mestilah baca kitab-kitab seperti ini supaya kita mencontohi kehidupan orang-orang saleh suluh kita Dan Kehebatnya kehidupan Abu Asam Abdul Hazal al-Pursi ataupun Muhammad bin Aslam ini bila beliau merasa tidak senang kalau Malaikat melihat sekalipun kerana timbang, khawatir kalau ada dalam diri bahasa riak dilihat oleh orang lain jadi maknanya ibadah kepada Allah SWT ini kalau kita simpulkan iaitu satu perasaan kasih sayang, cinta yang begitu mendalam menyebabkan seseorang itu merasakan kelazatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah hakikat yang sebenarnya bahawa kita mesti beribadah kepada Allah SWT sampai timbul rasa gembira yang semanis. Karena disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Salatu man kunna fi wajdabihi halawatal iman." Ulama yang ada dalam riwayatnya tiga perkara dia akan dapat kekuatan iman. Yang pertama ni kunallahu wa rasuluhu ahaba ilayhi Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya mengatasi cinta yang lain. Wa yuhibba akhahu almuslim la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seorang saudara sesama si Islam, sang tidak sebagaimana cinta dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waniyakraha an ya'udza bil kufri ba'da idz ankazahu Allah. Kamu yang kerahu an yuqzafa bil nar. itu bimbang takut dicampak, ditolakkan ke dalam akuqasiat sebagaimana dibimbang kalau orang menolak di masuk ke dalam api. Atau kama qala Rasulullah sallallahu Jadi artinya dalam hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sesuatu gasih manis. Seperti yang kita pelajari Kisah Abu Hazim Al-Araj Salamah bin Dinar Salamah bin Dinar ni Pernah dikunjungi oleh Khalifah Muslimin Amirul Minin Namanya Sulaiman Al-Malik Ke Madinah Ni Salamah bin Dinar ni Terkenal Ibn Dinar ini Sebagai seorang Fukaha Di Madinah Salah seorang Fukaha Muhaddifin di Madinah Malau pernah kata Tidaklah seorang Membaiki hubungan Dengan Allah SWT Maka Allah akan Membaiki hubungannya Dengan semua Makhluk yang ada Di bumi kalau kita ni ada masalah dengan teman Dengan jiran Dengan suami, dengan isteri Jangan dok cerita dengan orang lain Kita periksa semula Kita kaji semula, kita buat mahasabadi Apakah hubungan kita ni Allah sempurna sedang? Semayang kita khusyuk atau tidak Kalau dah khusyuk, Apakah ada perkara-perkara lain Yang kita abaikan, hubungan dengan ayah Hubungan dengan ibu, kita ada isi-isi kita Tidak menghormati ayah ibu kita Dan ayah ibu kita merasa tidak sepenuh Melihat isteri kita sebagai contohnya Jadi perkara-perkara sebuah-buah harus kita jaga Itu sebab kata Salafi Nina Tidaklah seorang itu membaiki hubungannya dengan Allah Melainkan Allah akan baiki hubungannya dengan semua manusia Sampai binatang menggunakan sayang kepada ni Dan tidaklah dia merosakkan hubungannya dengan Allah Melainkan Allah akan merosakkan hubungannya dengan semua manusia Jadi saudara ku yang dikasih, yang diwahmati Allah Kita kali ni Maknanya, beribadah kepada Allah SWT ni, kalau kita lihat di sudut bahasa, iya kena'bud wa iya kena'sta'in, maknanya, rasa cinta, rasa tunduk, rasa takut, rasa kehebatan Allah itu yang sampai ke peringkat kesempurnaan dalam beribadah kepada ini. Selain-selainya ini, muliakan Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, iya kena'bud wa iya kena'sta'in. Ini iya kah, ini mas'ul. Atau orang objek. Kita belajar bahasa Arab. Na'budu iya kah? Nak namun itu fa'il mu'taaddi ia akan jadi jadi jadi dia punya maf'ul muqaddam maf'ul biji kenapa dia letakkan di awal dan diulangi pula tidak lain dan tidak bukan kata Ibn Jarir At-Tabari satu riwayatnya bertujuan untuk mendapatkan perhatian menarik perhatian dan juga sebagai satu pembatasan tahdid tahdid ni maknanya kita spesifikkan ibadah itu kepada Allah SWT. Sedangkan saya ini muliakan Allah sekalian Maksudnya kalau kita memahami kami tidak beribadah Melainkan kepadamu Dan kami tidak bertawakal Melainkan kepadamu ya Allah Inilah dia puncak kesempurnaan, ketaatan Rasa keseluruhkan dalam beribadah kepada Allah SWT Dan Islam ini saya keseluruhannya Bermakna Merujuk kepada dua makna ini Na'bud, nasta'in Na'bud dengan nasta'in Beribadah mutlak kepada Allah Dan minta tolong pun mutlak kepada Allah SWT Jadi sebagaimana dikatakan sebagai salafus saleh. Bahawa surah Al-Fatihah ni merupakan rahsia al-Quran, Dan rahsia Al-Fatihah ni terletak pada ia kana a'budu wa ia kana esta'in. Bukannya terletak pada ba' seperti yang difahami oleh sesetengah golongan. Jadi penggal yang pertama kalau kita lihat, hanya kepada-Mu kami beribadah merupakan pernyataan melepas diri dari sebarang bentuk syirik pada Allah SWT Sedangkan pada penggal yang kedua Fasa yang kedua ia kana esta'in, hanya pada-Mu kami minta pertolongan, ini Allah merupakan sikap melepas diri dari upaya, kekuatan Dan berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Memang benar kalau kita memahami ayat ini Segala yang Allah kurniakan kepada kita Membantu kita untuk mentahantinya Bagaimana kalau Allah menarik ke kaki kedua-duanya sekali Adakah saudara mampu pergi ke masjid Kalau Allah menarik kedua-dua mata Adakah saudara mampu membaca ayat, ayat Allah lagi Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menarik akal Apakah saudara mampu lagi Untuk berfikir dengan warah seperti hari ini jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan kaulah tempat kami mutlak beribadah kepadamu ya Allah menundukkan diri dengan rasa, sayang cinta wa iyyaka nasta'in dan akan kami tempat pertolongan tak ada tempat lain kemampuan yang ada pada kami ini semua dengan ihsan daripada ya Allah. Dan ayat ini selaras sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kitab Al Al-Bawwabul Bayan oleh Syekh Qutbi tafsir al-Quran dengan Al Quran tafsir Quran dengan Quran ayat ini juga dapat kita perhatikan Nusi Surah Hud Ayat yang ke-123 Fa'ubzubillahimbinasyaitanirrojim Fa'buduhu wa tawakkal alaih Amarabbuka bi'ghafilin a'ma ta'amaloon Maka ibadahlah Kepadanya dan bertawakkalah Kepadanya dan sekali-sekali Rabbmu, Tuhanmu tidak akan Lalai dari apa yang kamu kerjakan Fa'buduhu fa wa tawakkal alaih Ibadahlah kepada dia Bertawakkalah kepada ni Tawakal juga dilakukan setelah kita minta tolong Setelah kita berusaha Begitu juga sederhana kalau kita perhatikan surah Al-Mulk Ayat ke-29 Kulhuwarrahmanu amanna bihi wa wa'alayhi tawakalna Dia lah Allah Katakan Allah Muhammad, dia lah Allah yang maha pemurah Kami beriman kepadanya Dan kepadanya juga kami bertawakal Juga dapat kita lihat menulis surah Al-Muzammil Ayat ke-9 Rabul masyriq wal wa Maghrib, la ilaha illahu wa fattaqhiz huwa kila dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb masyriq wal maghrib timur dan barat dan tiada ilah yang berhak diibadah kepada ni dengan benar melainkan dia maka ambillah dia sebagai pelindung jadikanlah dia sebagai pelindung jadi iya kan a'mudu wa iya kan astah'in yang kita uraikan mesai, ayat kelima suratul fatihah ini adalah berkaitan dengan tiga ayat yang lain manusia surah yang berbeza-beza dan beginilah kita dapat memahami Kaitan satu ayat kepada yang lain. Sekarang timbul satu soalan. Kita sudah menceritakan Maliki Yawmiddin. Tiba-tiba datang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita belajar bahasa Arab, Maliki Yawmiddin artinya dialah penguasa hari kiamat atau dialah memiliki hari ad-din. Tiba-tiba mengapa datang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Datang tiba-tiba akankah kaulah kami semua akan kaulah kami mohon pertolongan. Macam mana pula boleh datang dari Damir Raib kepada Damir Mukhatab Ini dipelajari dalam bahasa Arab Dalam balaga sebagai iltifat Iltifat ini makna kita Pertukar Dari fa'il Dari Damir Raib kepada Damir Mukhatab Tiba-tiba kita sebut Dialah yang menguasai hari kiamat Selepas itu Kita mengubah pula ayat struktur ayat menjadi Akan kau yang kami beribadah Kepandanya akan kau yang kami kepada ini. Kenapa daripada dia bertukar kepada engkau Ini nama bahasa Arab yang telah kita pelajari iltifat Daripada raib dan mukhatab Kerana Ini adalah satu Kefahaman yang Dia beritahu kepada kita semua Betapa dalam ibadah ini Kita mengkhususkan khas untuk Allah SWT Khusus Mana kita nak investiskan di situ Nak tekankan Nak berikan satu penekanan bahawa yang maksudkan ini sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Kerana ketika seorang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dia merasa Allah itu dekat. Ini satu tafsiran yang kedua. Tafsiran pertama tadi yang ceritakan kita ibadah kita khusus kepada Allah, maka kita bayangkan dia dekat. Dan yang kedua dalam bab pujian juga pandangan mimizar asani di pandangan yang kedua, bahawasanya tafsiran yang kedua kita bila memuji Allah kita menjadikan dia dekat, membayangkannya dia dekat. Dan memang sebenarnya dia dekat wa huwa akrawu yaikum min hablil warid Allahu ta'ala itu lebih hampir kepadamu daripada dengan urat halqumnya Sebagaimana dimulikan Allah sekalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa Allah menggunakan na'budu wa nasta'in na'budu wa nasta'in na'bud ini merujuk kepada ramai jamaah na'bud ini na' na'bud itu timuju kepada kami yakni jamak ah. kemudian nasta'in kami juga Mengapa berlaku demikian sila-pengal yang dimulikkan Allah sekalian? Kerana Allah nak mengajar kita sebagai umat Islam Kita melakukan perkara ini secara berjemaah Dan tuntutan itu begitu jelas dalam mengajarkan salat Umpamanya, itu untuk kita untuk melakukannya secara berjemaah Dan banyak lagi huraian yang menarik Yang dapat kita teroka mengusir kita, kita tafsir Antara yang menarik, dikemukakan oleh Ibn Ashur Yang tafsirnya Tahrir dan Tanwir Begitu juga ditulis oleh Muhammad Mutawaliya Syarawi Kedua-duanya, rupakan alim nuwasir dari Afrika kita akan lihat pandangan mereka musiku kuliah akan datang itu menarik papasan tersebut mempandukan kepada banyak yang lain wallahu ala wasallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu bikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh